18. fejezet Adirondack State Park, New York, 2010. augusztusa Sejtettem, hogy Dév bármelyik pillanatban nekem szegezheti a kérdést. Nyár vége volt, nemrég költöztem vissza Párizsból New Yorkba. Egy hónap múlva Dév belekezd egy független az Orvosi Egyetem harmadik és negyedik évfolyama közéig tatott kutatói évbe. Dév szüleit vártuk, hogy csatlakozzanak hozzánk a családom farmján, amely New York állam északi részén, a Champlain-tónál van. Azt gondoltam, Dév talán azon a héten rukkol elő a lánykéréssel, amikor mindkét család jelen van, háttérként pedig ott az a békés, természetes környezet. Azért döntött a kutatási év mellett, hogy legyen egy olyan időszak az egybefüggő 7 éves egyetemi képzések közben, amikor valamivel kisebb teher nehezedik rá, és mindketten magunkhoz térhessünk kicsit, mielőtt megkezdeni a jelentkezést a rezidensi képzésekre. Én már ott hagytam a hírszerkesztői munkámat, és mindketten arra törekedtünk, hogy több boldogságot találjunk a mindennapi életünkben, különösen a munkafrontján, és úgy döntöttünk, előtérbe helyezzük a kapcsolatunkat. Az időzítés helyén valónak tűnt. Aznap reggel, amikor Dév szüleit vártuk, a tópartján ültünk kettesben. Lelógattam a lábam a mólóról, és gyönyörködtem a Vermonti hegyek tarkította látképpen. Dév felém fordult, és amilyen fesztelenül csak lehetett, azt mondta. Azt hiszem, egy ponton meg kéne kapnom a gyűrű méretedet. Egy pillanatra megmerevettem, visszahőköltem. Hogy mit? A gyűrű méretedet. Ha egyszer megkérem a kezed, tudnom kellene az újat kerületét. Szótlanul kinéztem a víztükörre. Hú, gondoltam. Vagyis még csak a gyűrű vásárláson töri a fejét. Úgy látszik, a héten már nem fog megtörténni. Éreztem, hogy a gyomrom összeszorul. Korábban megkérdőjeleztem magamban, hogy készen állok-e az eljegyzésre, most meg csalódott voltam. Úgy látszik készen állok hozzá menni Dévhez, jobban, mint gondoltam. Aznap délután több repülőjárat késése közepette, majd a csemplén Tavi kompos átkelést követően Dév szülei megérkeztek a farmunkra. Míg kipakoltak a vacsora előtt, Dév javasolta, hogy vigyük el ketten a kutyákat egy gyors sétára. Magunk mögött hagytuk a tavat és a házat, felkóboroltunk a hegyre, ahol egy lóherével borított réten megálltunk. Anya mondta, hogy ez egy klassz hely arra, hogy négy levelű lóheréket keressünk. Név egész héten kutatott utánuk, de mostanáig egyikünknek sem volt szerencséje, egy darabot sem találtunk. Megálltam, hogy gyönyörködjek a hegyről elénk látványban. A vacsora előtti órában jártunk. New York állam északi része szelíd napfényben fürdőzött. Előttünk zöld mezők terültek el, egészen a csemplén tóig, a túlparton pedig Vermont fenséges hegyvonulatai nyújtózkodtak. Nem volt értelme lefényképezni, mert egyetlen fotó sem adta volna vissza teljesen a pillanat szépségét. Nézd, egy négylevelű lóhere. Dév letérdelt, miközben felfelé másztunk. Arra néztem, amerre mutatott. Nem látom. Mondtam de aztán ránéztem. térden állt, és meglepetésemre egy gyűrűt tartott a kezében. Azt mondta, nem tudja elképzelni az életet nélkülem. Egy sor becenéven szólított, amelyeket hat éves együtt létünk során használt. Sírtam, a kezem remegett, amikor felhúzta az ujjamra az eljegyzési ékszert, amelyet a nagyanyám gyűrűje után készítetett, mert évekkel ezelőtt megemlítettem neki, hogy nagyon szeretem a nagyi gyűrűjét. Egymás mellett ültünk a hegy tetején, kinéztünk a folyóra és megfogtuk egymás kezét, hogy hálaadó imát mondjunk. A házba visszatérve volt pesgő, ölelések, rácsodálkozás a gyűrűre. Az egész szinte émeítően édes volt. Másnap, amikor sétálni mentünk a családdal, Dév és én három-négy levelű lóherét találtunk. Beleszédültünk mert még soha egyet sem vettünk észre azelőtt, és most hirtelen három is akadt. Kedvező előjelnek tartva eltettük a lóheréket. Lepréseltem, és egy rólunk készült fényképhez ragasztottam őket. A fotót dévapja csinálta azon a délutáni sétán, amikor rábukkantunk a négylevelű lóherékre. Egymás mellett álltunk, mindketten sugárzóan boldogok vagyunk, ragyogunk, a napbarnitottságunktól és az eljegyzés izgalmától, ami még mindig kevesebb, mint 24 órája történt. Írtam egy feljegyzést arra a fotóra, közvetlenül a préselt lóherék alá. Kedves Dév! Bár csak mindig emlékeznénk rá, milyen szerencsések vagyunk, hogy vagyunk egymásnak. Szeretettel, Elli. A lánybúcsúztatómon a keresztanyámtól kaptam egy ezüstnyakláncot nyakláncot, rajta négylevelű lóherével a történetünk tiszteletére. Az esküvőnk előestéjén rendezett ünnepi vacsorán dévanyja elmesélte a négylevelű lóherék történetét az egybegyülteknek. Ránéztem a mellettem ülő férfira, aki a köszöntések alatt végigfogta a kezem, mindezt jól el akartam raktározni, hogy megőriszessem, és magammal vihessem a közös jövőnkbe. csak mindig emlékeznénk rá, milyen szerencsések vagyunk. A lóherés képet ajándékba adtam Dévnek a házasságunk napján. Azért ezt írtam rá, mert már akkor is tudtam, hogy akármennyire is szeretjük egymást, milyen boldogok is vagyunk, hogy összeházasodhatunk, lesznek napok, amikor elfelejtjük a jó szerencsét, ami összehozott minket. Lesznek napjaink, amikor adottnak vesszük az életünket és a szerelmünket. Amikor kudarcot vallunk abban, hogy köszönetet mondjunk a sok áldásért, amiben részesültünk, és kell majd egy emlékeztető. És tudtam, hogy ha már a falunkon függ ez az üzenet, akkor is lesznek napok, amikor megfeledkezünk róla, és azokon a napokon emlékeznünk kell majd.